او مصلا ده جهادو بیسورتی آل امران کیون مصلا ده جهادو بیورپسی سورتی نسا کیون ده مصلا و ما ایدکی ده حلال و ده حرام بعض احکام اغرنفی شرکو في تصروف یا في شعیدی اغر بعض پکی تیر شو امران او دارنگی سورتی عراف کی در قیدو ده اسواح دقارا تشجیفی تبلیغ ترغیب و لبارکم تسلیم ورکولا قصور جا کی نو څنګه چې لکه تبلیغ یا دعوته په لسان ضروری دي لپاره د اصلاح د اخرین دا قرنګي کله کله دعوته او تبلیغ او توروهم ضروری دي ځکه د دعوته دالری دی امام جويني رحمت الله علیه یو دعوته نشانه ده دویم دعوته سنانی ورته ویلایتا نو مسکه دعوت وی لسان شو ادم د تاسټه تاسې ټوله تاسې دا کولې چې سب رو کوي یم کوي په دې صورت کې الله جل شنهو کچته خبره په دې دا مسله نو کتل د شیشې په اړه دې حتا لو ته کنه ده دا دغه مسلې په اړه چې په سورته بیان شو د دغه مسلې په اړه چې په سورج عراق کې شو هغه سره د الله وحدانیت ادم ملک ادرنګ د وطن نه شرف اصل معلوم شرک او دانه کې وداک معلوم دا مونږ چې فتنه دا دغه عبارتاسو جهاد ته دې صورت کې دا مسله ده او تو سورت کید غنیمت احکام ذکر کړي دا اولنۍ سورت چې الله جل شانہ په دې سورت کې احکام د غنیمت را لریږي او په دې سورت کې اولنۍ هغه باسته چې بندو مسلمانانو په طریقه عمومي سره د کارو سره جمعته دي کې شوې ده یاندو جنگ بدر او په دې سورت کې ذکر او جنگ بدر هغه دوین سنۍ هجری کې دیم کالو د سنۍ هجری رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کلمه دنه تلاړ خدای کی دا وقشه وا او د ایتایو نور صورت کې دا غي وضاحت او دا بسم الله الرحمن الرحیم یا سلونه کان کے کی انفال کپوس کې دکتار مداخلت کو بارا د انفال جي انفال جما نه فعل نفل, نفل مال غنیمت ته وی نفل غزیاتی انوامي هيسته همي چې امیر مسلمان جاهد تور کوي نفل دا غتام وي هیڅ غیر ورکه یاله دا نفل وي اوس یو موند انفال او داونه چې هغه مطلق نه دی الله په استعال کې به چې نږدې تام ورته استعال کې به چې لېګي د صورت اول نه دیو داد دیم دا دا دا نفل ارتام وي چې پیغمبر علیه السلام خاتل الله دې مغتاو نفل وې چې مشرکان نه یوسف د او تختی مسلمانان خپل راشي اوی ته دوی نفل وې خدابو مالی دولت ها غلام نه او تختی ده د ابوسلمان حق ده دا نه یو مال نه او تختی ده وقار بزا د کاتران نه او تختی ده مسلمانان راغلي ځاڅې شو نفل شو چاونی زاله یا نفل نو را دغه مالی غنیمت کې چې فزونه حصہ نو ایت ته څوی نفرونه یان فولد سره یو مرادي یا دنت کین فاون امر دا غزیار چې څزورن چې ایمان باز ما درو تا خصکی د قطهم انفال وی قول وایا ان فولد ل الله او رسول انفال شکدې داد الله جل شانو ته تیار کړي ور رسول تمره شامت الله اختیار ورکی هغه تقسیمه دا راښانده غل فاطق الله واسو ذاتینکم او که تاسو تقوا آداب ذکر کې آداب اولنې خبردار ده چې فتتق الله تقوا په څنګه پیدا کوي د محرماتو نظامو ساتي او دغه کې چې د عوامر دی په وني چا مو کوي مشتبیاتو نظام وساتئ مجاهد تب الله پاک کامیابه غلاب ور کوي او جوړ جاړو کې درختو خپلو حالاتو دې ته نه جوړوي خپل حالات واصلو احوال به کوم مدارک ما نکړی دا واسره زه تا به زونه احوال به روز تل می حاله ټیک کوي واسره واسره زه تا به زونه درېما د ذکر کوي وا چې الله او رسوله تا به دارو کې دا الله او رسول ته چې تسلیم منې نو اطاعت الله او رسول دوم یحید ضروری شي نو عمل مؤمنون اللذین اذکر الله مؤمنانو صاف ذکر کوي په دې کې یقینا مؤمنانو راه سعودي ذکر یاد کری شه قلع د الله قلع اللهم یاد کری شه د الله وکم وجلس قلوبهما او یېږي د زلونا زلون یېږي وایذات ول یاد کله چې ولوس کله شي په دې آیاتونه د الله پاک زاده تم ځاتې دلرا ایمان ان ایمان تصدیق او یقین او خشیت د دین مسلمانانو ځاتی کې په واسطه د دیو ایمان زیادیگی ویزا تولیت کلی چه اولو سریشی پدیو منی آیتون داللہ زادت هم زیادی دا آیتون دیو دو پارا ایمانا ایمان زیادیگی ایس با ده سببان دی دا دستل دا و سبب شی دو پار دا زیادت والی دا ایمانا او تفصیل کرده دی چه نفس ایمان تو مانا دا تصدیق سرا اغا تجزین قبلی اغا بسیب تی آغای کی زندنو ز پاچو شوکم ایمان که کامل دی یا متحد بلا اعمال دی دگا ایمانا بیا زیادی گی و کمیگی کامال بی اینو زیادی گی با کامال دی اینو بخپل زادت هم ایمانا یا زادت پا مند اظهار سراد شلق قرآن عحمه اللہ ترجمه داد زادت هم با جد پار ایمانا وعلا رب بیمیتوکلون آخاص اللہ بانی رجوع توا کل او زانس پارل لیا صلوم صفت الله جناتا كسو نیو کې منا صلاته مونږ نه ودری په خلا خپل وختونه سره و او مم ما باز دغمه نه چې موږ ولرې برکو ییون شو كون هغه خرج کې یوم د الله درزاد لپاره دا په ځصيبتونه د مومنان الله ذکر په پدې کې د مجاهدین و اضا مخ کې ذکر شو چې تق الله وا اسلو ذات بيكم وا تشو الله ورسوله ان كنتم مؤمنين یا جماه د پیو الله وی توکل په پیو الله کوي اذان کی چې کوم درو د روز سدا کوم سپتو شو اغه الله جل شمو اجازه درته بیا وای تا زه د پروسه شو کوم ذکر کوي ان جامو لایک او مونګو بنو نه حقا د داخل چې د اشبطو چا کرشی ابداګی مومنان ترشته اوسره لهون سجده پره درجو درجو درو بین الله دربار کی و مافره تر و رزقون کریم او رزق درخ کلی او دیر دویزد رزق چه بی تپوسه بغیر محاسبانه نو دیر کمی دلو نچکم رزق اللہ جلشان ورکه اغیر تا رزق کریم ہوئی رزق کریم آغا رزق چه اغیر دویزد رزق لی نده بیوزد تایی او جنت کدا ملاوی که دنیا کدا نشتا وز شکم دیر دلتا کی کما اخرجکا رب بکھ کما احرجہ کا رب کا رستو د جنگ بدر هغه وقته اشاره ده په دې مطالذکه کې مختلف اقوال دي یو قول ده چې د ایتلاد د مسجد انعلان فلی یا سلن انعلان فلی قل الافال لله والرسول انفال د چا پر استیال کې دي د نو د رسول پر استیال کې لکه سنت دا استل د کو ندا ده الله پر استیال لِلانصار لِلله والرسول لک قد محمد رسول الله کو میں استل داسو د اللہ پہ اختیار کیو د اللہ پہ اختیار کی جو ولی چکنو انصار ف بارہ کی جو جھگڑا کئی لک قد سمع جس تا پوتلو کی جو جھگڑا وا یو داسو چہ اللہ الرسل للہ سرولگی د کما خرج کا انصار اختیار ہم د خدا سے دارنگیستا دکور وکو اختیار هم دو خدایس رو ما اویستی دکور نام یو معنی دادا دویم معنی دادا کاف قسمیه داد کاف قسمیه هم کل کل رازیخا نو کاف قسمیه پناه هستی داد کما اخرجکا ربک لکستا پجیستلو بانمی قسمی او زبدہ د شي داخل کې جګړه کوي دا سره په حق کې منازره کوي او استاد دې یعنی استاد او دې اسلام نو استو ته الله دې دې هه وې زما ته دې شهل دې پسوي نو الله شو اخراج د محمد رسول الله د قرانه دایو بل ما یا عیسا جنونو کا سرونه ګوا عیسا کا اږي تاسو را جګړې کې داخله لکه څنګه چې تاسو پدې وته لکه د یو جګړاو یادمن اولائک حقا داخل فرشته سره بمیناندی لکه څنګه چې تاسو دې کور وته د رښتیاو دې دې زیاده غسه ولګې اولائک حقا دې څو ولګې دې فتق الله سره ولګو ویری دې تلانا فتق الله لکه څنګه چې مات ایستا لیرکورنا پا دیکی چه تاسسنگ اختیار د تقویه اکرونو کار سورت شو اکی ناغصر لگی سورت زمر کی برای شیلتا با من بوئی چه ده مسلمانان سیفات قرال صراقان در پڑی ده مسلمانان تا سیفاتو کی دانشتا چا غمانی جزبارا زی صرا زی؟ جزبارا زی دلتا سر شی زکر ده مسلمان او دا پیژنه صفاتونه چې په چا کې راشي نو لاکه او نه حق لهون درجاتونه در په هیما ما کریم او واز ملګران او دا د لیدل کنه چتا ذکر اذکار کوي او زموږ څخه نو سو جاری جڑا وخت مسلمان صفته او څوبې چې ګماباجنه دغره د دې د ابو او نشکی ګما وجد رازي او دا چې دنه بیخودکی دارنگیر نو قصر اور دارنگیر حافظ ابن قیم رحمتہ اللہ امام ابن جزی رحمتہ اللہ تو د متقیانو تو خاصت نہ جے وخانی د مسلمانانو صفات قران چیز ذکر کئی وجلت قلوبهم کا شایزون من جلود یوا خبر ادا کرے د شیخ شداد جلود الراضی صلو بیا سمت علی جلودهم یڅلوه بملا ذکر الله دې کنه دې نو بیا نرميږي د الله تعالی دور یو ترфта غږی زیک زکی دل, زنزكي دل, دل, زنزكي دل او ډیر زبې اطمینان راځل ونه زیک زکیږي الله لشان پر ازبور سره او اطمینان رازيد الله رحمتونو سره د مؤمنم دا په دوه صفته دي کله کله د مسلمان صفته رجا غالب شي څه شي غني شي رجا غالب شي د اطمینان زده کلا کلا خوف غالب شی علی مانو بین الخوفی و رجای خوف چه غالب شی نبیات سلی تاق شعی رو منو جلود اللہ زینا ایک شرار کل خوف غالب شی او داد اتمنان د زلو کل لازی نو وجلت قلوبهم د زلونا چه کل وی ریگی کمال یاکین سرا اتمنان رازی او بیا خوف چه غالب شی بیا ایک شرار رازی در دیوپ مسکی صد دا غتت نشته نیست بوزکه الله وایي چې یک تاک شایرو جنو او بوزکه وایي تک ما ان القلوب نو اطمینان د زړونو او یک شرار کوم چې وایي منافقات ته حالات بدل دي په یو حالات کې یو شرده حال په بل حال کې بل شرده حل خلاص شه کما هر جبر بوتو څنګه ته وښیل الله pkg نبی عليه الصلوات والسلام چې په مکه کې و جنگونو وليت بجا مقام کرم کی اللہ جل شنبہ حکم کرے جتے بہت سنوی او کج سکین کھےبا او تے اس لینا دے استقامت ناں دے حکمت زمانین نہ کار واکھلا ارفا باللتی یحسن وذو من دعا الله واعبد صالحا وقال اننی من المسلمین پا مکی آیاتونو کی پا مکی صورتونو کی دا احکامو جم پکنه و جم زکر یغزاله سعدم یا بیوقع سرزیرانو هو عمر سرمخا مخشوه ده خود سعد فا غزوانو کنا اولا نیه غزوان ده چه پا لقل زندگی کی اولا نیه غزوان ده چه دیه غش وشتلی داولاد دا رزادو پارا اول من را مافیس بلاغصو کو خود دیه در عمر رضی اللہ عنہو دو پیسیل کولو دو پارخو علتا پی خداوچی اللہ ارتا حکم بڑھا جدو و جمتی بیتا قاتی که اگر اپتو رکی موسیقا سعد امنی بی وقاس سعد امنی بی وقاس روری اگر بدترین چگم نینو دشمن دو مسلمانان عطبہ امنی بی وقاس عطبہ امنی بی وقاس او داسو او دانای جرنیل آنسی پا سالار دو مسلمانانو چی اگر دا اللہ دو رضا دو پ بربانش بربانش ساد سي ترا كامازوเมลو ویو لگاشی ستانہ از مامورو یا مقداد بن اسود عالی رجلان ہو داشګم نوم یاری د غازی دابو یاهیدین جي اول اول صف کې چې کوم جن اعلان ته راضي کنه دا, دا, دا, کن دا خلک دي مغیرہ مشربس ایک شو دا رنگي چې ګلانو خالد بن ولید ورستدی مسلمانانو کې دي کنا وکړه چې مدینه ته هجرت وکړه مدینه ته هجرت کول پس محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اوال نه کاردا کړی چې اسلامي حکومت منځ ته جوړ د اسلامي حکومت جوړلون ورسو داخلي کبه خلک چې يهودو سيده د لاوسه ماحدي کړې دي داخلي چې کوم کاتره سيده د لاوسه څخه دي ماحدي کړې دي دفاع به مونږان د سره کوو زموند دشمنان دفاع به تاسو را سره کوي ا د اسلامي حکومت د غړي په توګه تاسو څنګه ته اوسېږئ کله چې داخلي پیغمبري راغله ټول خلک د محمد رسول الله تر مواهيده کې داخل شو اکثر مسلمانان او کوم مسلمانان او يهود اووی چې هم په دې بیا کې په مواهيده کې داخل شول د پس داغینه پښته ابراهیم رسول الله مکیوالو سره متواجه شو مکیوالو د په اړه لاري نیولې کله واه شامتن لاري بېولي صحاب کرام بلی دل بل هغه ته پرون سره یو سره یادېږي په هغې کتابونه کې هغه راځوي سره یوې سټینځه سپاس لري یا و پوری د مخچې رجمنه یا ته پوری د جندباز نه مخک شوې لري خو په یو کانس چې ته جامو قتل نه شوی ما شواد سريعت النخلنه سريعت النخل د بلا د جش په اماره سره الته کې لګلو او کله لاړې تلې ولې د شام نڅان اغا عمر ابن الحضرمی اغا چه کل را اغی سپول نو عبدالله ابن جهش رزیلانهو پا اغا بانی حمله کرده اغا سره وجه ده او چه نوولی دی او چه تختی ده دی اولا نه ایک کسی وینه دا اغی تو شوی ده مردار شوی ده سوگ ده عمر ابن الحضرمی اغا عبدالله ابن واسطه سرا مردار شو اغا چه کل مدینی تر اغی جنگ مستن شروع اوزینا لیللزینا یقاتلونا بیاننهم ظلمو و این اللہ الله اسرهم لا قدیر او بیا حکم شروع ماز ازن لاسکئے حکم بالقیتال هم شروع سور کی سور بقرہ کی حکم ہم ذکرده نو پس دا نو دے مشرکانو اخپل منس کی سمجھتاو پڑا چی دا خلق منگوست نفریدی ولی یو خدود پارا پناہ گاہم پیدا شو دا مست مست حملہ کولغاری پیسلہ کولغاری اسلامي حکومت د مزګورتي دولمو مخک مخی جنینونو نیو باندې کورवाडी بینلا قومي فشار ته یو باندې راستل غواړي چې څه ختم شي یا د مدینې انصار د خبرې تا ماده ګجره خلق راو شړي دی. آیا د خبرې تا ماده نشي حلبه او پیغمبر باندې ولا ختم کوه اپنکي خلق چې کوم مهاجرين دی هغه باندې ختم شي دا فیصله جواب دا کله فیصله وکړه چکله امن ول حزمی چې مردا شو دلته کې د یو چې دنه هر څو شوف چندر اټولې څو چې دنه ناشې په پیسې ورته شوف ضرورت په شکل کې ورته خبره وګورې شي ابو سفیان په مشر باندې غواث مسلمان نو رشغ مسلمان شوی دې رضی الله انو نو دې سلويستو کسان په شمول باندې مقرر کړ چې تاسو په ځای شام تا اوشان شانبا سودار اوردی سلام الله دا جنگ وقاد چې کوم زمونږ ضرورت یې هغه بروردی د منن باخت ځانونه مضبوط کوه ته مدینہ باندې ورزو او منیرابه نه حمله کوه د اجر کا چا جوړکړه دې مکه خلکو تول کنه ابو جلال فقیري نظر من حادث فقیري هغه ټان چې کوم زمونږ مکه فقيري کنن هغه د اجر کا جوړه پر چې تالتوله نو په دې کې تقریبا 3000 خان دي 1500 دیناره او سرویس کا صنم پر باندي ابو سفيان لاڑ جوبن باندې ديته د مجني کله آرامتاله مجني دا چې دغه شانت ابو سفيان تل لري دغه ته شانت ته دا ولرکه تاسو مې سي سړي خو کنه په مکه کې ونوم سلمانه دې طرف نه پیغمبر اسلام و سلام دوا کسان ملګر تاسو لارت شي جاسوس شو کي سيد ابن زيد رضی الله او داري تلحا ابن زيد الله رضی الله عنه دا ولېل څه کارونه کړی هغه لاله فوران بيو مقام دي ال تشور رسیدل هغه تپته د شبو سفیان روان دي په منډه لاله مدینې ته ما جنکی په خبر چې ابو سفیان سره د پول سعودانه بيته روان دي دلته ابو په خطر کې وکړه هغه خطر کې وکړه خپل کوشش باغام محمد رسول الله خلق ته اعلان وکړي څوک ته خدایانو الله تعالی خدایانو شي وړان تاسو تلاس درځي خدا نه ویلی چې دا رواني به اپ خپل نه خو وړا دلته کومه ده خوب کې مسلمانانو تاسو هم زمتام دریم مسلمان ته پتا لګیدل نو ان علکم تاسو د خوب واکره چې کله ته مې سمې روانو ابو سفيان خدا یم الله نه شي کړه چې جو جنته ځنګ یلان نه شوي سا جو او صرف دغه قافله مخديسي او د قافله چوندرو کومه هغه سامان یې راچلو وی ویلای هغه درپاره چې به تب سلمانه باندې حمله ته جوړ نشي او هغه تیارې د جند لپاره ته مخي مخي چې جو قوت و سلم تقریبا 3 سوا عبد الله بن عبد المطلب په جناب خليفه عمر او یوزیت جلاد بیرته عبد الله ابو بابای عبد المزرم را وړي کړه استلاشتو خلافتو کې زمما په ځای او امامت د منصبو څوک یې عبد الله بن المطلب وپی او په دا وخت کسان جن اعلان مکرر کړ چې اجازه جن نو علی رضی الله عنه علی رضی الله عنه اذران کې جن نو میقداد رضی الله اذا جنو او سعد رجلان او تاسو په ځکه سم ځانته فوج د پال شنو کمن د پال م کولر کړ او جندې ور کلی مصعب بن بل یوه ساري تا چې ور ساد بل څو وای د انصار جندا جلا ور بل او د مهاجرینو جندا مصعب بن عمر لورته دعا کسان دعا جننه د انصار دوې ځانې ځانګو يو شانته وو هغه دوا د علی صلوات الله علیه جانډي دووي یو د تور مرکزی ځانډ او یو سپین غر진ډ ځانډ سپینو ځانډ څو غر진ډ او تور ځانډ څو مرکزی مقامي ځانډ وو د یو څو پیغمبر علی صلوات الله علیه خپل ابو بکر صاحب سره لاړ تا کزما کې راځي دا شوته وي ابوبکر رجمه او محمد رسول الله د وقت د او یو څو فنګره مخ لورغه چې لکه ا ابو سفیان چې جنونو خلکو یې شوم روان دي ابو جاهر یې چې جنونو د مکه نه را روان دي روان او محمد رسول الله که څه پتاوه ابو جاهر د مکه نه خپل فوج سره و تللی پتاغه تلګیدلی وو او آلته د ترمنو وخت روانو کنه خبر کړو چې د روان هغه بډا وي چې تاسو د کوم ځایستي هغه به د تر څو سوالو وي ړښو بتالوې کنه هغه وي چې څنګه زه خبر شوې مچ محمد ابن عبد الله د مدینې ته رواني وځه لې کدا خبر رښتې وینن به کو پلانځي کیږي هغه زه ته خود چې کوم ځای کې چې امر اسلام خپل معلومات سره پڑھو ورته او د ابو سفیان وحید پلانې جنرال ورته کلی په پلانې واسطې کدهغه رښتې او که ابو جان چې ته نه د مکینې پلانې تبراوتلې لري کدهغه رښتې ویناو به دیغورنه اخو تای ټول او تا وګوره بیا ته 1400 په اسلامه ته پوزولته کوم ځای هغه یې موږ نامونه میماینه دندو بو نه پیدا د دغو یو او خالق نو ذلت جي ابو سفيان رضي الله عنه او اخي وكاطر دي دا نا هغه یو کس شراب ملګري شوي دي راغلي دي ابو صلاته تشفتي مسجد نابند نو یو سړي واغ مسله ورغه چې لکه تا ته څو پتلګي مسجدن صبح ته او دلتلار هو بني ني علماء ته اغه وتي چې توا کسا مينيدي او خان باندې سوارو او به وګونه جدين د اګوري موډي ډاکي کړي ول الله اګه پمند را دی دی وګغاریتہ چې دا اوخانګه په چولی دی کنن هغه ولته ولیاغه جالو جیوی دی مځیږي او خدای دې دې مځینی حاضر او تلیا ما تعالی ونیږي اګه زینا سړی مخ کې لګلو دی زمزمي نام له کوفاری مکیته لګل دی چې پمند لاړه قدختل قافلو ساتل شي فرازي رافسي امداد ته پاره او په ان وسط خطر دې زغللښ کړه اسی با خطه ندالی ګړو اګه کې پوجا پرې کړه جامي هم استلې ته زورو زورو چګواني پتي خلکو الله تي متاله دي نو لاخار لوټ کړه لاخار لوټ کړه زمونږه فاضيلا لوټ کړي دا و راز دې چې ته دا کار کوې و راز دې ابو جلالي لاندې یو کسبه مته یا به پرې واسه سړې لیږي یا به پختو دا وځي او بنو هاشم ته محمد رسول الله کو رنه خود يوم يوم پاجدي شي حتا عباس رضی الله عنه اغره نوته وی مسلمان پټ اسلام پټ کړو او اچادخ کار کړی نه شه درځلانو ال تکی جگمنانو دغو جړنې د مسلمانانو دغه ابو جہل چې کمنانو د مکه څخه د مکه د خلکو مشرید لګه د ابو جہل لې وړې لانو ته نو ورې دغه په قبره کړي نشي د چا په قبره قدر خویا ابي ابي رحميان ته داغه ورزوليو خو سخت ظلم دغلي یعنی خپل کبرداراني لوی خره کړی نن ديو روان شو خپل ما درس تقریبا 3 سو او نه 100 کسان دیو زرو 3 سو مکه مشکان روان شوې دي چروا روان شوې یابو سفيانه دغه شریف خبره باندې ا ځان کټ کړي للار بدل <سؤال> کړي دې بل <سؤال> طرف را <سؤال> توشي دې سې راځلا شه محمد صلى الله عليه وسلم پیغمبر اسو و تسالما هغه بدل تنځ دې په دغلي په و نور بعض ملګري تلي دي وګو غالي او دوه کا سامنے خلواله راله د کوم په دا غشنده د مکیره خلکو مکرانه د وژاله هغه ونجول راوستلو وایو ټکې بیرته تاسو وژېږنه دروغه ا تاسو د شامال کری دا د سفیان مانته چې موږ د ابو جان مکرې دو جوړدار مان چې ابو جمال گروبان جو باندې چې لږ بدلاګیره تبران څنګه یو قسم دا ګران لګیږي ځکه <عبة> چې سامان د جاموسه نشته لري ناڅافي راوته لګیږي د جن تیارې نه ډکړې ځکه جو یو قسم مزاج او د طبیعت نه خلاف خدا خبره وکړه حکم نه نکول جوړو نو جامه سم سلام کوځو ته چې له خدا چې رښتیا وي غو تاسو څه کوی جوه وي او چې ابو جاز جگم در ملگری دی، ابو سبحان تیر شوئی دی دل وقتی که انبار اصلاف و سلام اخبرو ملگری مشوره که چو چل که؟ مقداد ابنی اسواد و متوی مقداد امی عمر و متوی نگو رتوی لیا رسول اللہ قسم پخدای کتو منگ دریابتا ننباسی هم دریابتا لسل من حضو وی منگ بان اسرائیل و گمان دونگ بانی مکا وجاگوی لیزا بانتا و ربو کف ها ها قاید ولكن من دعوش يزالك وراء بقاء فا قاتلان يزالك وراء بقاء فا قاتلان إننا معاكم هم مقاتلون منغ بامتاس رجنگي بو قصة مبخده يكبر قلقه ما تمنغ نباس يلترسيهم منغ زان رسو انباسو ميجي تكينا ابو بغو سي پازي اغام خلی خبره كده وي تكينا او مر سي پازي اغام خلی خبره وي تكينا ديباك مقصود دلده انسارو تنه انسارو قصد كده وفي انباسو م سعد ردان را پاس یا رسول را را تخیر ای چھا من تاوای و یا اتاستو تاوای مون او نا غور تاوای لی جز منی پااگ اخدای قسمی نشتر اشتیاب پیغمبر را الگلی ستا خبر من منلی ده دا. ستا دام اقصده چې منگ تاست را باید کرده د مدینی پر حدود و کیسا نه نه د در شام پا در یاب نه ننباسی پوری باشا منگ دا تاست راسده دیار یو والله که په در یاب بانی گذاری او غ بس امزی لیامر الله فی ما آراده لارشا اللہ چیز حکم تا تفکریم دب قشن تا من با تاسر جرمین وگا پو با جنگیو بس پاس داغین اگر تا درائی خیرو کم یانگر علی اسلام خبر کرل چیتاسو مخی جمع شروع کوایم دل تا بوسیفیان خدر علی ردی کافیرانو تا مشرکانو تا چلکا زخلاش و رخلاش و زره ورشي مرازې په دې کې چې څګه او نور باز مغدره سدري کسانو سر سره دیوه پسرا غنچي او بشریکان پدې چې صرف زر کا ابو جلوي چې ما هو چې خپل زورش کار کړی نه وی الله کزه واپسه غوونه واپس کېږي لاړه غزه پړه ونی او په بدر باندې نو دیکه حکیم بن هیزام رضوان الله و رسول الله صلی الله علیه و آله غبرغه عتبہ ابن ربیعه تو ولده من کیس دران د دیو مسلمان شو ابو حذیفه دی ته ول چلاکا خو سوال کوم درجام نه کوم یم زمونږ لپاره په خیر نه تلمیګي خراشا جناب ابن حزمی دی ته ورکا استا حلیف دی استا ملګری او دی ته بتور کی او دغه شند به ته پهزو هغه ځل <سؤال> کا <سؤال> زموږه خو د ابو جلده خبره وکړتي ابو الحکم دا خبره خوځکا غوږ کیدغي لقب دا ابو الحکم فیصلي باندې چې ګمنه خولی فیصلي کولی دی ظالم زکو چې واده د رتبا دغه څو شوې د دې د دې پروګرام کې چې سابوږه موږ جان شروع کوو دا د دې زوی په کې بریده د خبره کوي او هغه ځان په محضې نورو راوخته آمر هغه ته ویل چې خلقو هغه کتابه هغه چې ګمنه خپل جامع موستو په زور چتو کړې چې ما خلقو اې دما کې خلقو د اخرت او زموږ ورور وغړي دو کنز مځه مځه جان شروع کړ اخلاق په دې جوش کې راوستو جن به خامخال تو ابو جہل ته کارو پیغمبر اسلام و فرمایلیو چې دغه خلک کدي سروخ مالک چلا تا او د دې داوې خبره کوم ان الله خلک وا يرشدو دو سمادار باندې روان شي ان صاحب الجمل احمری يرشدو و نه منل نو ابو جہل ته د دې او دبه په سبب په تلګي چې چاپ تو گا وسسته په دبه سبا پر کې پیامبر علی صلی اللہ علیہ وسلم دیرو نو خوبابی نو مزر پیامبر علی صلی اللہ علیہ وسلم تقول جا رسول اللہ دازہی مناسب زینا دے دیروار زی تاو خیجال تاو خیمہو تبال تا دیرہ شئی سعد رضی اللہ علیہ وسلم دا مشورہ وارک پر چیتا منگا غالب شروخو غالب شروخو څوم هم تغور وکړ او کچتا منګه شکاسو خور منګه واجبو دي خلکو نشاته ما د جنا کی ځوانان شته او ټول نه دی راغلي کنا ته والله ش مدینه ته ما خلک بستا چې ګینه حفاظت کوي او صاف بشي باندې باغو کوي لورځي چې تخیما باندې غا ال تدیروش او دغه کجدا ته مووبې کنه دا ډندوقي منډو کې دا هټور ران کړی سریو دان پری خره ته دا غځي باندې د یو کاپيرو اسواد نومو اسواد میابې اغه یې قسم خوړو یی بعد دغه کم د دې سمونان یا بوبو وکم یا التزام ورکم اگر روان شې را روان شو دلته دندې تزان رسوله کوه حمزه را جاوو ته وته او یو ګزارو له ورته په دې توره باندې داز یو وښخ پې لري بیا د ټوپو کې د هغه ته چې دندې کې ته چوندنو ری وته خره به مقصد د دې دندې یې یو بل د زاروار پیسې راغله چې دا پیسې له د عبد یو چې د نو صدماوی مشرکانو ته ده نه حمزه راځه هغه له دې دا کاپیران دلته مردار تر نو د دې کا څنګه و تر مقابله لپاره رتبہ او دانه کې شیبا ولید نو تبہ رتبہ شیبا ورونه دي ولید دې تبہ زوی دي ایعلان یو ک چې من حلم مبارزه یا مې مبارزنا سوب مقابله لپاره څوک به زمو سره مخابله وکي آیا چې مخابله وکړي چې موږ سره انصارو کې طریقہ څنګه ځوانان راوته انصارو وني نن دې سره مخابله تاسو څوک یې وي موږ انصار یو هغه قوم کرام کرام وي تاسو خو خاله کې خپل منګر تل ورنسا کا دي عزيزانو سره تور قرآن ساز منکار دي پیغمبره صلی الله علیه حمزه راځو یا حمزه قوم يا ربيدا قوم يا علي خپل یو ترله حمزه رضي الله عنه سيد الشهدا او ديب چې ترزوي دوارو د ترنظام مند دي ربيدا ابن حارسه د ترزوي دی علي رضي الله عنه د ترزوي د نظام تاسو را پاسيږي محمد رسول الله خر کو تا خدا جوال بز د اصل قربان کنا او بیا بکته شي نو حمزه رضي الله عنه مقابل شو علي رجل انحو تو ولي سره مقابل شو عتبا او بيداد دا دوړه څنګه مقابل لوراله رطبا بيداد دوړه مشرانو او خوخري په رشو وي نو رطبا ولګيده او بيداد رجل انشید دا زخمی او بيداد رجل انو دا رطبا زخمی کړ دوړه زخميان شو کنه پرې ول دوړه په زخم شاله شي او علي رجل ان خپل ملګری مزار کړي او حمزه رجل ولګيده لیدا غدول مزار کړي بیتر او برجل دا بل رتباہ مردار کپو میدان کی او دا اخپل مرگیر او چت که او خرستو شعید شروع بیدار رضینا هم شعید شعید پلاغ جنگ کی جنگ چکنگنو توس دلتا پیامر علیہ السلام پا خیمہ کی دراش رو کرید اللہ پختا شادر رضینا هم ملتر چو کی دار دے ابو بدر سیوام چو کی دار دے اللہم ان تحلیق حاضر و حسابتا لا تربدن ابداً اے الله تو کا داد تلګې د دا معموله غوندي کدا ته غره کو تباه کینو ساي عبادت بهونه شي اللهم انشي تلم توبات باد اللهم نسرک اللذی وعدتنی اللہ استا غیمتاد چمازتا وعدتا کڑے گا اس رولی دانو سوکو در در اپتحال و دعجزے در دعا دواری نصادر و مولی دوئے پیانباز ہم ندا سید ابو بغس اپراق شاہتا یا رسول اللہ بستے بستے استا دعا اللہ جلشانو قبول کزما یقین دے بستے پہ دینکی جبریل سردل اخکر نرو رسید جبریل سردل نور رسول خدا سره چې کله جبرئیل نور راشید ته امر ساتو سلام ابو بکر صحیح تویل چاپ بابا کر مبارک دي شه جبرئیل راغ او دغه په واخونو باندې ودډ لګیدل او تورا خوسته زغرا خوسترا او چې پاس باندې سور ده او ټول ماګر سره نو سایو زم الجمر ويول ندبور تمه سمې چوس راځي سایو زم الجمر داتورګید کاتران وی ولونا دب د شکل ته عمره لسه مخه دیو صرف د فایژن کو صحابه کرام کله چې محمد رسول الله میدان ته وروده غلی میدان ته ورننه وتهقدر تک نو ورګړو نبيانو صحابه کرام په دزمره به شو او ورو بعد کله چې منټینګې دا وشه اسلامه شروع شو ده چې تاسو ناس کړ عبد الرحمان نوف رجلاو فرمایي چې دعا وکړه د ویلې اټرول ابو جالت پیجن ماجه کامه کو ما جرمان دایز ما فاده شو کوي کوي زو نه وي دا وخت ما شمان نیتنه اوله ما د ابو جالت ترت ابو جالت پیجن ما ورته چې بچو څوک یې ابو جاله وای والله قسم خو دې من غوړې دې ابو جالت امس انده څنګه کړې دي چې زو منګه نظر و لګی را یا به منګه مر شو یا به ابو جال مرارت کړو حتى يموت العاجل منا من کی چې کله تاریخ کوم چې ناغبا مر شي او په دې دوران جنگه ابو جلال ته شروع لري کنه خو چې کوم چې زما کونړې شي کاش فری چېګه شروع لري خلکو رتبا او شیبا ولیدو کړه او چې کندینو سراقہ ابن مالک موږ غداری وکړه خو خیر دې رسول الله و علیہ او که خیر خوب وای نه ما کا لاشتړې لاست لري راو نه ما نو کوي ما او عاشق خلکو چې د نو صلاح په من بده شو کوم بده شو تاسو درغادي د غامو سبولي دي کنه شرمېږي به وسو خپل نظره احساس را تلې په دې دوران چې د دې کومل غريو کنه خاطر د دې څوکداري لپاره ولاړو غام تاسو نشوره داره بیا ته شویره وته د اب نوروز رجلانو فرمای ماوري د ویجدا غده ازمن دا عبد الرحمن نووسه زو توجدا غده ابو جلال د تور سره تاسو باندې چې کوم تاویږي کنه د قه ابو جلال مندګری دیشور مندګری وی حجی سراجي لا کڅنګ چې د باز نه باز او په دې دو په څور یو غټه وی ملګری پوري داشور مندګری دی خالکان دي د څورمنډکړې نو مازه راځاوې چې ما داغه دې خپل ګزار ورکړې دا شي دا څخ په ل غزار ورکړې دا ماغه چې ګړس وې دا رؤلې ده دوپاره ګزار دې خپل باندې ورکړې خپل ماته کړي نو هغه ځی اې چې ما راځلون هوې زماد الله سوچ ته دا زیرا نه تې کوې دا بیده. او دا شي ماملې څرمان پادشو یاغه چې نن دسمې واړو او جنګ اوسه شروع کړو او بیا څنګه مونږ یو په نیلان دغه زور مې کړی اغه می تی وښلو ایسمې ما چې تاسو ما جانته نفلی او بیا په دې کې معاوزه رسول <سؤال> الله هغه لري معاوزه دا د زیوی خځې ضمان دی صرف یاسر را رضی الله خام زامن دی ناغه سمشتل ده ابو جلیسه پیسې لا کړه او اخرې څو ګوچې پخې دي دمنګ دواړه لاړو وي تم راخسته په امباسون ته جیا رسول الله مو ابو جلم او سره ولې توري توري چې و خو دي وایي ګل وینه پوری وا هغه تمبا سمتره 1 كيلو ما وجل لري بل ما وجل لري او تمبا سمتره 1 كيلو کومه قاتل او تاسو دوړ وجل دی شو دوړ وجل دی هیڅ پروا نه کوي دلته چې کوم صحاب کرام وی چې موږ په توری په ټاګړی کنه سرونه په مسجدام کې وو د سرونه په کاپړن مخې دم غوي په ماخلا په داسه چللې بعضو په نظر کې راتل ملایکا د بعضو په نظر کېونه راتله جام فاسه کې چا کړه په دغه میدان کې ملایکو کړه او مسلمانانو خپل وځ کړه خو په خداواز دنبر سم اعلان کړه چې زما تر چا چا بر شي ابو البختری چې موږ نه مو اړین ویلی ابو البختری حضور راوستي اذرانګیز زما ترچې د خلکو حضور راوستي نو د دې او تبازوی ابو البختری فارانغه وی چې والله قسم په خدای ته ما نظر وله کړی زو باید ویلی زمونږ تلاران او ورونه چې وجلکیږي استاد ترې دي بچی کی ژوندې نو پیغمبر علیه الصلوات والسلام عمر سره تماس راوړل تیر دا څوی زما تربا زما په مستی وجلکیږي نو موږ زمونږ تر راوېستار زو ته اجازه او هاو جنام آئی ندا مسلمان دے مومن دے مخلص بای نما پا دیس اصلا کی نو رسول <سؤال> اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترہ باس رجلاو یو صحابیو دو جنہ کچھے وارو چے بولیسر نمیو خوبیشی ورکوٹے ورکوٹے اګه لګیدلای دا هیڅ څه جنور عباس یې بتګلای یوه غدنه هم ورته عباس او تډلې عباس هم پټې شتې یا رسول الله عباس رجلہ او توئی چی دین یې تډلې او را دین یې تډلې یو غټ سړی او خښت سړی او خښت جانې اوس پټهږي زنینه ما وځل چې اګه ملای جو صاحب کومه کړی یم انی زما ترته نشي تړله اود او نودل ته کی دا غږ غږ خلک لاس کړلی لکه اوس کی پریګ د تانبا سم ژوندې پدې کې د تانبا ابو الرصم په دې کلاس سره راوستو او نظر نه حارث لا تړلې او عقبا بن ابي مليت تړلې نظر مه حارث اغا کافیرو چې پیغمبر صلوات الله علیه په دې ځباني چې ننله رسول وکړ په مکم کرماتې او عقبا بن مليت اغا کافیرو چې پیغمبر صلوات الله علیه خپي کړو تا در سره کنا په مکم کرماتې کوبي وجلو کو ابو بلسه نوی راسته دي دا ذکر ځانیم دا چې کله راوست نو د بلاشه په نظر ته ولاګیدل ادررحمن ابن عاص الرحمنوی چې زما د امیت دوستیو او ما بوته ویله چې لکه ما سره برازي سره د خلځینه دوا کا سماره روان کړی دي په دې کې د جنازه ولاګیدلو بلاشه بلاشه بلا چې ګړې نو نجوتې نجاه میا وې ز خلاص مشم مقدار نه نج... میا او سم خلاص نو هغه چې له کګلیشا دا ما چې مننسره ځړې زما قیدیده تبادید ته څو وای زما قیدیده هغه بیا امصار زوانان را چګړي ای په دې هغه دښمن او دا دې ممیږه راشي راغونشي وینداش راغونشو ماو ته دې چې ولځه چه افريخوستوه آخر دا چه اغازوه چه کلا اوشتنو ده چي چرکده منها چه لاندی تریوزتا اوزال پریوزتا باید پاسا پیزوس یه شما ده غشانتی چه لان مسلمانونا زب بچک مخلاصی که مدا نه لاندی لاندی نوشت نستنو داری کرد ده توریصله لاندی هات تازمه اختیام زخمی دا اغواقع ده چې دون چه کلا اتیام دریو رجال ته یې سار شوغه کمر داران شوې دی هغه کویته ور ډول دی او تقریبا سلیلیش کسان 15 کسان کویته ور ډول نورم ده شان ته نو په دې حالت کې را روان کړي هغه زوی دی هغه څنګه تنده دي لکتي وکړ هغه زه په راځو ته دیسګم یمباله سمور تويلي هغه زه په خپښوي وایي چې یا رسول الله زه خپ او دې متدبیر وو په فکر زما دا زماده مه د اوسه پوری چې به خیر یو ځل مسلمان کیږي خوست په کفر حالت کې دنیا نه لاړ او تدقه ختم شي زمات لا جهنم ته لاړ په دې خبره خپای نو نه خوه شو د مړو شو ما چې تب مسلمان شي دریو رج پس څخه دیش روان شو لالته مدینه منوره کې دا وزا کړ شو چې پیغمبره مو جله دلې یا رسول الله ابو بکر مو جله دي دې د مدینه مناطقو او یهود دا خبر خورا پرا نو زید بن حارسا پیانبرسان اولی گو تلاشا او دا زیر بشارت مدینه والاو تا او رسوا یو بلملگره و سر اولی گو زید رضی رانحون دا د پوخ بانی سور دیو مدینی تورغلی دیو نوشی کل دا پیانبرسان پوخ بانی قصوه بانی زید رضی رانحون سور اولی دو نو دا مسلمانان سو فیسد یقین را گیتر اشتیه چینا محمد رس د چې زو وراله مو وي ا دغه صورت چې عثمان سی قوم نو ته لبادر تا کنه خزنه جوړ ورو کې را جره ها همبره سو متوي چې خدای درکې او غنیمت کې وام شته حیثیت نو ته دلته کې سار شته د خدماتو کا او هم بلار شو وې اسامه ابن زید را جن فرمای منګیلا د رقی را جره د سهول نو زغر شو چې دا आवाज را ورسیدا هغه باندې مونږ خواجهت چې بیا هم بره شوم جراته نو دقصانته دغه چراغه نظر نه حارث ته پیغمبر صلوات الله مسلمانان ته ویلي نظر نه حارث حلال کوي ته کای دی توپ چې څو حلال کړي نظر نه حارث ولید ابن اغه رقبه بیا د ایمنوی هغه هم حلال کړي دی د لالو نو توه کی رقبه بیا د ایمنوی تو ویله چې ته هم سر پر استیو څوک کړي هغه وی مانی سی بیا ویله له النار څخه فزارم کا وجانن ته رواني او ته د ماشومانو خدایي دي وجل خو ناروادي د قیدی وجن حضور شهران ناروادي نو دای څنګه موږ نو د جنگ مزیم وي مزیمین د جنگ وای او جنگی مجرم یا جنگی مجرم د پاره نن سبا خلګې یادام کوي ادم عمر کې سزا ولور کوي نو دا خو د امیر شوابتیز باندې فیصله کی چا امیر چې څنګه وي د غشنده کوي ګنو مدینې ته چې کله راوره شې سره د دې کېدیانو نه آغا مال غلیمت په پا واره کې اوس دېدل شوې دمه بدر کې مسلمانانو هغه لري دی یوړلند محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم کیدارو په میځګې کې پرې خیمه کې یوړلند مدافعین یوړلند چې جنګي خلکو څنګه ميدان کې او دغه جنګي خلکو مال غنیمت راټول کړل او د غنیمت حکم نو راغله نو د پیدا ټول دا وي د ازمنګره هغه نو کنه او الله جل شنه حکمنه راولېدل واله مانه ماغانمته مال غنیمت به کومه سوچچېږي چې زمو نه हिस्सा او پاز د پنځمه حصې دوه چتولنه ټول به علي سويته تقسیمېږي څوک چې اځ ته حاضر وي یا بدري حقیقتا یا حکمنه بدري حقیقي هغه دی چې بيوني میدان جهاد ته حاضر وي او حکمنه هغه دی چې پیغمبر سره تطو اسلام چې یو کار پېشلې غلي هغه اغا و اقراض قرآن اشارت ايه او دا جنگ